Пътят на щастието. Единственият потик. Беседа от учителя държа на предобщия околотен клас на 28 марта 1934 г. в София. Добрата молитва. Размишление. Толкова се занят човек с физическия живот, че не може да живее. Не можете да си обясните противоречията, които проистичат във вашето съзнание. Всяко един човек в своето съзнание има противоречия. Той това го нарича живот. Това не е живот. Това е сянката на живота. И всички нещастия в живота проистичат от сенките на живота. Сянката прониква в човешкото съзнание, някой образ, някое просветление, някоя постъпка, някоя идея и ти не можеш да се справиш с нея. Например, говорим за любовта. Толкова време съм говорил за любовта, но любовта е цяла една наука. Човек трябва да прилага тази наука. Божествена наука е тя. Трябва да се освободите от на любовта. И тя си има кокарти. Знаете ли какво разбирам под думата кокарди? Кокарди, това са украшения. Тези кокарди хората наричат любов. Те са един резултат. Това не е любов. Тези украшения не са любов. Даже някой да каже Колко са хубави очите му, устата му, носът му, ушите му. Това са кокарди. Някой казва Колко е красив, какви са ръцете му, лицето му. Кокарди са това. Утре гледаш, това лице си изменило, очите също. Кокардата се е изменила. Тази кокарда по-рано е била светла, а после е тъмна. Върху златния предмет ще ви натрупам малко прах. Някой, като те срещне, казва «Ти не знаеш ли, че аз те обичам». Онзи, който обича, той най-първо пренася най-голямото благо на себе си. Някой казва Ти не знаеш ли, че аз твоя хляб ям? Хубаво! Ако той яде моя хляб, той ли се ползва или аз? Хубаво! Аз съм ти платил хляб. Не съм хлебар. Пет лева ти давам. Аз ям ти и пари ти давам. Какво се ползвам от това? с тези пари, аз купувам брашно и си правя хляб. Той мисли, че като ми дава пет лева ми прави голяма услуга. Тук има обмяна. Онзи, който ме обича, той трябва да ми благодари, че ме обича. Не, че аз съм му но той ми е длъжен. Защото когато човек полива градината с плодни дървета, кой яде плодовете? Градината ли или онзи, който е посадил плодните дървчета? Когато някой ми каже, че ме обича, аз съм градина, в която той е посадил плодни дървета. И той един ден ще яде, а пък аз се намирам в пасивно състояние. Ти, като кажеш, че ме обичаш, ти трябва да се радваш, че имаш една градина, в която си посадил плодни дървета. Без това ти не можеш да познаеш живота. Бог, който ни обича, е вложил всичко в нас. Той иска да събуди съзнанието в нас и ние да го обичаме. Защото ако ние не го обичаме, нашата работа е загубена. Бог е направил света и той иска да ни събуди. Желанието му е ние да посеем нещо и ние да направим нещо в малък размер и ние да го обикнем. Тогава Бог ще бъде една градина, в която ние ще посеем всичко добро, което е в нас и тогава ще събираме плодовете. Ние седим и казваме Господ не ни обича. Това е първата лъжа, която проникна в съзнанието на човек. Ако остане сега Господ да обикне човека, това щеше ще да бъде загубена работа. Въпросът не е защо Бог не ни обича, а въпросът е защо ние не обичаме Бог. И като обичаш Господа, ти ще помогнеш на себе си. Това е активната любов, която възприемаш. В чертежа, който съм направил, Едни и същи знаци имат двояк смисъл, две значения. Например, буквата П. Лявото П означава проявената любов, която се проявява във всички нейни действия, както имате в светлината. Това е първата причина, която дава и създава нещата. Любовта е едно. Поляризиране на цялото. Любовта това е цялото. Това цяло се разделя на два полюса. Любов на частите, на половинките. Любов на цялото. Най-първо ще познаеш любовта, която дава всичко от себе си. Лявото После любовта, която възприема всичко. Дясното тупа ако двама души имат една и съща любов към един и същ предмет, не винаги ще се отблъскат. Щом искате да посадите една и съща градина, вие ще бъдете в спор. За да няма спор, какво трябва? Да кажем, че ти имаш една градина. Ти имаш един приятел и той има градина. И казваш. Я ми дай твоята градина да посъде нещо, понеже тя е по-близо до моя дом. Не искам да ми я продаваш, но само да посея твоята градина. Ако той посее твоята градина и ти неговата, каква разлика има? Вие ще намерите голяма разлика при сегашните материални разбирания, а именно, че едната ще дава повече отколкото другата. Но външния приход още не значи, че тази градина е по-добра, зависи и какви сортове са посъдени. Когато обичате един човек, то този човек за вас е една божествена градина, която вие ще опитате каква е вашата любов. Той трябва да бъде пасивен. Не трябва да се меси, че някой може да ме обича, това е негова работа. Той трябва да прави своите опити. А същевременно и аз трябва да си прави опити и аз ще опитвам своята любов към него. И той ще бъде една градина за мен. Всяко един ваш ближен може да бъде една градина за вас, в която вие можете да опитате вашата любов. Противоречията проистичат от следното. Вие искате, когато обичате някого, той да ви плати за любовта. Това е престъпление. Това е криво разбиране. Това е все таки, когато пращате някого да прави благодеяние, дадете му известна сума и той казва на сиромасите. Аз ви правя едно добро. Но тези пари не са негови. Той казва. Вие трябва да ми бъдете признателни, аз ви давам. Това е първото престъпление. Той трябва да се радва, че има условия да направи едно добро, да се запознае с тези хора. Да се запознаеш с тях, това е важното, а не е да очакваш. Той трябва да ги остави свободни да се прояват. Първото нещо е. Трябва да оставите всяко един да се прояви свободно своята любов, защото... Ако любовта свободно не се проявява, винаги се раждат престъпления. Винаги в света престъпленията се раждат от насилствената любов. Ти искаш да заставиш един човек да те обича. Това е престъпление. Искаш да накараш един човек да извърши за тебе това, което ти искаш. Това е престъпление, понеже ако ти го насилиш, друг някой ще дойде и ще насили тебе. И всички престъпления в света проистичат все от любовта. Ти обикнеш една кокошка и казваш Не знаеш ли, че аз те обичам? И след като я обикнеш, хващаш я, кръцваш нейния гръцмул Обичаш я, изяждаш я и казваш Не знаеш ли, че те обичам? Но тя ще ти каже След като ме обикна, престанах да живея. Това не е обич А пък обикването на кокошката би трябвало да бъде едно условие за човека Той да я е нахрани и да й даде условия да се прояви Защо кокошката рови? Откъде се е научила кокошката да рови? Няма да ви изяснявам. Намерете е происхода на това, кои са били първите поттици, които са накарали кокошката, като дойде някъде да почне да рови. После е друго. Кои са били причините, като дойде свинята някъде да бъчка, като урач да уре? Кои са били причините е да дойде вълкът, като хване някоя овца да почне да къса от нея? Трябва да се спрете върху тези въпроси, да си дадете един отчет. Или дайте си отчет за следното. Вие, като срещнете някой човек и мислите, че не ви обича, вие му се сърдите за това. Защо му се сърдите, че не ви обича? Някой път се сърдите, че не ви обичат. А някой път пък се сърдите, че ви обичат. Сърдиш се, когато те обичат, сърдиш се и когато не те обичат. Кое е право сега? Правото е при сегашните условия на вашето развитие да се прояви вашата любов. Вие не очаквайте да ви обичат, но вие да се проявите. Да проявите онова, което е във вас. Така както Бог се проявява, и ние да се проявим. И ти, като проявиш любовта си, ти проявяваш едно божествено качество. Бог е търпял милиони години. Че някой греши? Бог търпи. Че някой върши престъпления? Бог търпи. Ние го схващаме като престъпление. Ти гледаш един човек върши престъпление и казваш «Как го търпи Господ?» А този човек, когато ти не търпиш, искаш да го премахнеш, Ти гледаш Бог го търпи. И казваш «Този е голям грешник. Аз три пъти се моля на ден, а пък на него Бог му даде всичките благословения». Как ще си обясните това противоречие във вашето съзнание? Мислите ли, че вашето разбиране е норма за Божия ум? Най-първо вие трябва да се завземете да мислите, защо Бог му е дал тези блага. Той му е дал тези блага, защото вие го обичате. Ако вие обичате някого и Бог му е дал блага, значи... Вашата любов е истинска. И ако Бог не го благослови, значи вашата любов е лъжлива. Ако казвате, как така той има блага? Тогава вие правите пакус на себе си. Сега има някои неща, които за вас са необясними. Не можете да сведете нещата към едно обяснение. Какво противоречие има в следното? Аз поседи на градина с плодни дървета и Бог изпрати дъжд и стане малко влага, и има макал. Че ако не падне дъжд, може ли да израсне това, което съм посял? Това, което съм посял, ще израсне чрез този дъжд и ще се радваме на плодовете му. Няма сиромах, на когото сърцето да не трепне за някой богат човек. А пък дето го мрази, той го мрази, защото иска да му вземе парите. А що му вземе парите, той е на мястото на богатие, а пък богатие е на мястото на сиромаха. Когато богатия слиза на мястото на сиромаха, сиромахът става богат. Бог благославя сиромаха. Вие казвате, защо Бог благославя сиромасите? Че сиромасите са най-силните хора. По-силни хора от тях няма. А пък богатите хора, това са децата на света. Те са Възрастни деца. Трябва да ги обичаме. Той е дете, невъзпитано дете, по някой път своенравно. Нали Децата обичат да имат каруци, слуги, да ги огощават. Деца са те. Нали, вие сте бащи и майки. Всички ваши деца са все богаташи. А пък бащите и майките са все сиромаси в къщата. Това е само едно съпоставяне, за да станат нещата ясни. Сиромасите са най-силните хора. И Христос е казал. Блаженни нишите духом, защото на тях е Царството Божие. Едно царство кой го подкрепя. Здравите или болните хора. Здравите хора. Това са сиромасите. Те са здравеняци. Вие казвате. Защо Господ ме направи сиромах? Какъв да те направи? Богат ли? Колцино от вас искате да ви направи богати, но болни. Най-първото нещо е да не си налеглото. Като богат ще ви турят инжекция. Но 10, 15, 20 инжекции като ви на църкам, ще станете богати. Но това богатство ще усещате навсякъде болк. Това е пак иновсказателно. Вие ще кажете. То така се говори, но човек да си е богат. Истинското богатство седи в проявената любов. Не можеш да станеш богат, ако не проявиш любовта, ако няма какво да обичаш. Тогава не си и сиромах. Ако никога не можеш да обичаш, ти си един дявол с една опашка и два рога. Ако обичаш, ти си едно отражение на Бога. Но ако не обичаш, ти си един тъмен свят, дето нищо не става. Та най- първият закон е да обичаме. Силата на човека е там. Когато обичам, казваш, то не е моя работа. Ще обичаш, когато искаш. Коя градина да сея, казваш. Ще сееш в тази градина, дето могат да растат плодните ти дър... дървета. От нея ще започнеш. Това са благоприятни условия. А пък може да има и неблагоприятни условия. Ще наторяваш тогава градината си. Когато някой наторява градините, те искат други да им плащат. Ние, като проявим любовта си, искаме да ни платят. Щом искаме да ни платят за любовта? Ние вече сме с опашка и с два рога. Веднага, щом влезе тази мисъл в теб, ти ще станеш нещастник. При любовта ти ще се радваш, че можеш да я проявиш. Тя е всичката пълнота в проявената ти любов, там е щастието ти. А пък, когато онзи възприеме любовта ти, това ще бъде подтик в него и той да прояви любовта. Аз често срещам някой да казва, аз го обичах този брат, но той не е такъв, той не заслужава това. Защо този брат не заслужава? Значи Бог го е създал, в ума на Бога той заслужава да живее, а пък от твое гледище той не заслужава. Че този брат той първо не е създаден за тебе. Нещата не са създадени за вас. Ти си създаден за себе си, за да проявиш своята любов, а пък тези хора отвън са само възможности за тебе, за да се проявиш. Учителят посочва чертежа. Тук има числото 1, а тук числото 10. В дадения случай 1 и 10 какво показват? 10 показва, че тук има всички условия, но се нуждаете от един малък подтик. Да кажем, че тук има огнище с дърва, всичко е приготвено. А пък едното означава една малка запалка, която ще запали огъня в това огнище. И този огън ще се прояви. Следователно, у нас и първата причина, която може да използва условията, това е числото едно. А пък другото число, то е пасивното число. Едното е активно число. Едното означава причината, която дава подтик. Това, откъдето проистичат нещата. А пък нулата турена после. Съдържа условията за проява. Нулата е знак, който съществува от панки век. Изнамерили са го посветените. Ако махнем тази нула, тогава тази единица не може да се прояви. Ти, за да можеш да се проявиш, трябва да обичаш някого и трябва да мислиш. Но не можеш да мислиш, ако не обичаш някого. В любовта всеки човек е отражение на Божественото. Ти в човека можеш да видиш отражение на Бога, отражение на себе си, отражение на един звяр и прочие. Но това не е човека. Това е само едно негово състояние. Вие често се спъвате и тогава се пораждат всички недоразумения в домовете. Вкъщи един казва Баща ми и майка ми не ме обичат. Те обичат повече брат ми и сестра ми. Това е криво схващане. Ако турим на един кон златни юзди и го подковем с златни петали и му турим кушуми и го впрегнем в хубава каруца питам, това обич ли е? Това не е обич. Това е отнемай къде станал. Обичта е, когато разпрегнеш коня, хвърлиш юздата му и хумота му и го оставиш да си походи в гората и да няма кой да го ограничава. Това е любов божественият свят този кон ще го оставиш свободен. Той да дойде да се впрегне. Ти няма да го впрягаш. Един ден ти ще го намериш прегнат и той ще каже Какво го обичате? И като ти извърши работата, той пак ще си замине. Този кон те обича. И ще каже Понеже те обичам, аз ще ти слугувам, но не искам да ми плащаш. Не искам, като свърша малко работа, да ми туриш турбичка с сено и после да кажеш: Аз нахраних този кон. Ако аз ви туря една турбичка на вас заради моята любов, ще бъдете ли доволни? Не натрапвайте вашата любов, понеже след като я натрапите, вие ще станете нещастен човек. Като обикнеш един човек, ти искаш той да знае за твоята любов. тогава ти ще станеш нещастен, ще се яви ревността. Например, един мъж обикне една жена и като се ожени за нея, той ходи потир нея да не би тя да обича някой друг. Че като не е обича никой, тя ще умре. Тази жена със своята любов той уморява. По-рано тя е била красива, той като се оженил за нея, тя почва да губи своята красота и проглузнява. Вие затворите този прозорец, онзи прозорец, от тук да не влиза светлина, от там да не влиза светлина при нея и тя умира. Най-първо ти ще умориш така и себе си. Оставете свободен пътя на любовта да се прояви. Не се месете в тая работа. Дойдете ли до любовта, не изисквайте. Поне за една година направете този опит. Дойдеш ли до любовта, кажи си. Този въпрос не бутай. Любовните въпроси не бутай. Обича някой някого. Ти се зарадвай, когато някой обича някого. Но как го обича? Това е работа на Бога да управи нещата. Всички криви работи на хората... Бог ще ги изправи. Остави тази работа. Бог ще я оправи. Щом ще искаш ти да оправиш нещата, ще бъдеш нещастен и никога няма да уредиш работите. Нито един от вас не може да застави някого да обича. Не е във ваша власт да накарате хората да се обичат. И не само това. Но след като обикнеш някого, ти ще се скараш с него. Това е при любов. След като се обикнат, скарват се. Порано не са се карали. Защо сега се карат? Защото след като са се обикнали, любовта е заминала. Скарването показва, че Господ го няма. А пък те мислят, че от голяма любов се карат. Защо? За своите рога. Той казва. Ти не знаеш ли, че аз те обичам? Аз за тебе пожертвах всичко. Напуснах баща си, майка си. Вие ще ме извините сега. Вие мислите, че сте женени, а пък аз ви считам, че сте ергени. Нито един от вас не е женен. Аз в света не съм намерил още един женен човек. Подженен женен човек разбирам човек, който разбира любовта. Да обича всички и да е радостен и весел. С нищо не можеш да го подкупиш. Женен човек е той. Тези думи женен човек... Няма това съдържание. Те имат едно обикновено съдържание, като извършване на някаква работа. Когато някой каже, аз обичам, това е само временно понятие в живота, защото не е още у нас и истинската любов. Не искам да кажа, че това, което преживявате, не е реално. То е реално. Но това, което вие преживявате, то не може да обясни живота и не можете да израснете чрез него. Тая е любов, която сега имате, тя не може да ви освободи. С тази любов, която имате, ще се заробите и ще устареете. Ти казваш, едно време е какъв трепет имах. Ти се е самозаблуждаваш. От единя до другия край ти не си разбрал Божията любов. Христос казва Това е живот вечен, да познаете един наго, истин на го Бог. И у които са обикнали Бога, те представят по някой път да работят в света. Една мома като обикне някой момък, постоянно ходи подирем. И един момък, като обикне една мама, все ходи подир нея. И някой все пише на Бога любовни писма и казва: Не знаеш ли, че аз те обичам? На Господа му е приятно от това, но и Бог казва: Не е разбрал той още. Човек казва: аз като те обичам, дай ми нещо. В любовта, щом почнат да дават, любовта престава. Най-голямото благо е онова чувство, което се проявява в тебе. На него разчитай. А другите блага, те от после сами по себе си ще дойдат. И ако вие се оставите свободни, то любовта ще се прояви много по-величествено, отколкото сега. Бащата може ли да убеди дъщеря си да го обича? Кои са признаците, по които познавате дали някой ви обича или не? Вашите признаци са, че някой ще ви даде един малък подарък. Това още не е признак на любовта, че можел да ви даде един подарък. Че когато някой е подсъдим и за нас е подарък на някой съдия, това е любов ли е? Когато един разбойник нападне някого и последния дава всичките си пари, всичко каквото има, от любов ли го прави? Той дава най-малкото благо, за да не го лишат от най-голямото благо от живота. Той дава парите си и казва оставиме свободно да живее. Както е в съвременното общество, във всички религиозни общества и в окултните школи, когато учениците са се заблуждавали, като дойдат до закона на любовта, мъчно се справят с този закон. Хората, като малки деца, днес трябва да ги учат как трябва да обичат. Не контролирай любовта на когото и де, защото в тази любов Бог се проявява. Не ставайте вие стражари за Божията любов. Там, дето Бог се проявява, остави Бог да се прояви, за да видите Неговото величие. И Бога няма да се прояви в Своята любов, както Вие се проявявате. Не казвай. Той е много студен човек, няма никаква любов. Той е жесток. Оставете това. Това са Ваши заключения. Кой е топъл човек? Топъл човек е онзи, добър човек е онзи, който не ограничава. Оставяме свободен. За мен той е добър човек. И аз един човек съм добър, когато не го ограничавам. Когато той прави нещо, оставям го свободен. Това е негова работа. Вие виждате една незавършена картина. И от това гледиште, вие всички тук сте незавършени бюстове. Има да се дяла върху всички вас още хиляди години. Някой казва. Този е много красив. Каква ти красота! Аз не съм срещал красиви хора. Не съм срещал завършени бюстове. Гледаш, челото му хубаво, но носът му никъде го няма. Има да работи още скулптурът. После устата, ушите, ръцете също не са довършени. Всеки ден скулптурът идва да работи. По някой път вие искате да бъдете красиви. Защо? Тук седи скрита една съвсем користолюбива мисъл във вашия ум. Свободни трябва да бъдете всички. Няма по-хубаво нещо от свободата. Човек, който продава своята свобода, не може да разбира смисъла на свободата. Ще оставим сега това. Любовта е, която моделира. Тя ще моделира целият човек, тялото, ума, сърцето, волята – и трябва да оставите духа, който работи във вас, да се прояви, да се вслушвате в него. Някои казват, как да му простя? Така ще прощавате, както Бог ви прощава. Ти на ден по сто пъти грешиш и Бог винаги ти прощава. Ако не беше ти простил, ти щеше да заминеш. По същия начин и ти ще дърпиш и ще прощаваш, и то не отнемай къде. Сега, за пример, искате по-ясно да се каже. Да кажем, че те е заболял корема и аз ти държа една лекция. Ти казваш, премахни болката. Причината на твоята болка в корема е в главата. Почни да мислиш право. Причината е в твоята глава. Ти не мислиш право. И затова те боли корем. Почни да мислиш право и веднага ще изчезне болката ти в корем. Ти казваш. Какво ще ми разправяш? Не знаеш ли че ме боли корема? Аз го зная и за това ти говоря. Учителят показва чертежа и казва Тази фигура е една формула, с която можеш да се лекуваш. Да кажем, че ти не живееш добре с жена си. Ето една формула, чрез която да работиш. Тебе не те обича дъщеря ти или си задлъжнял до гуша? Ето една формула, чрез която ще работиш по въпроса за дъщеря си. Ето една формула, чрез която можеш да излезеш и от дълговете си. Но как? Мисли право. Чувствай право. Постъпвай право. Влагай светлина в мисълта си. Влага е топлина в чувствата си и влага и енергия в постъпките си. Не си лягай преди да си завършил една работа. Не яш преди да си направил едно добро. Не говори преди да си обикнал. Това са правила. Кога трябва да ядеш? Когато направиш едно добро, имаш право да ядеш, да вземеш една закуска. Щом не си направил добро, стой гладен. Щом направиш добро и ядеш, този обед е на мястото си. И ако не си направил добро и ядеш, то невидимия свят ще ти го пише това и ти ще плащаш. И то скъпо ще пла... плащаш. Някой може да каже Тази философия дали е права? Аз ще ви запитам Вашата философия, която вие държите, права ли е? Хубаво, аз няма да споря, ще кажа Да проверим като Илия Как провери той зваловите пророци? Той каза, Вие ще принесете жертва на Бога и ще го повикате, и ако слезе огън от небето и изгори жертвата, прав е вашия Бог. Четиристотен души викаха, крещяха и се мушкаха с ножове, и огън не слезе. Илия им каза, Може да е занят вашия Бог, чакай. И аз ще се помоля. И той ще направи своята жертва. Обърна се към Бога и веднага слезе огън. И тогава Илия се позаблуди малко, като даде един лош пример и каза Всички тези да ги изколите сега. И затова после като Йоанн трябваше да дойде и да му се каже «Този е резултат!» Той каза Изколете ги!» Но после, като Йоан, трябваше една млада мума да пее и да му отнемат главата. За една игра му отнеха главата. За едно слизане на огъня от небето той изкла толкова хора от неглавите на 400 пророци. Те казваха, по-добре да не беше сля за Логан. И Руд поступи по същия закон. Ако не беше тази млада му играла, то главата на Йоанн щеше да остане. Ако чрез кълченето на една мума трябва да се снеме една глава, питам какъв смисъл има в това? И ако ти снемеш от небето огън и казваш да умрат тези, понеже не вярват в това, тогава какво разбиране имаш? Някой от вас ще кажете колко криви сме били какво седи кривината? Вие не сте дали свобода на себе си. Вие не сте свободни хора. Свободата да почва от свободното проявление. Като се говори за свободна любов, вие разбирате друго нещо. Ще дадеш свобода на Бога, на духа в себе си. Няма да ограничаваш Бога. И като ограничаваш Бога в себе си, ти ще създадеш зло на себе си и ще станеш лош човек. Ти ще искаш да ограничиш Бога, а Бог не може да се ограничи. И ти ще станеш лош и това ще покаже, че ти не вървиш по правия път. Ще дадеш свобода на Бога и ще кажеш – всички Божии дела са съвършени. Това трябва постоянно да държиш в ума си. Когато си беден, ще кажеш: Добре съм, че съм беден. Когато боледуваш, ще кажеш: Добре, че боледувам. Когато се учиш добре, ще кажеш: Добре, че се уча добре. Когато не се учиш добре, пак ще кажеш Добре че не се уча добре. В дадения случай всичко е за добро. Не ти е писал учителя Шесторка ще кажеш За добро е това. Не си имал в обяд, ще кажеш За добро е това. Не те обичат хората, пак ще кажеш за добро е това. Не стават работите както ти искаш, пак кажи – за добро е това. От божествено гледище всичко е за добро. Кое бихте предпочели – Господ да ви направи един кон и да ви тури по златено седло и да носите цар на гърба си – или да бъдете заек в гората, свободен да си пасе трева с големи уши и да му трепери сърцето. Кое бихте предпочели? Кое ще изберете? Аз бих предпочел да съм заек. Моят избор е заек, понеже там е свободата. Този човек на гърба само ще ме мушка и след това ще ме турят в обора. Тук ще ме турят, там ще ме турят и аз трябва да се подчинявам. За да стана кон, голяма наука се иска голямо търпение. А пък, като заек, по-добре е. При това заекът има нещо хубаво. Това, което харесва му заека е, че при тези големи опасности, на които заекът е изложен, той е заек е голям оптимист. В историята на зайците няма нито един случай, дето един заек да се самоубие от отчаяние. Значи, какви смели са зайците? Той казва, всичко това, което имам, го оценявам, ценя свободата. Този заек оценява свободата и никога не се отчаива. Някой ще каже, той е заек. Та да, сега започнете с проявлението на любовта. Не с възприятията на любовта, понеже вие сте вече възприели Божията любов. Вие вече няма какво да се занимавате с закона на любовта, да я възприемате, а я проявете. По-голяма любов от Божията не може да ви даде никой. Не да очаквате да дойде любовта от някъде към вас, но вие да я приемете. Ще развършите кисиите. Българските кисии, нали сте ги виждали? Отчувала ще извадиш семето, житото и ще хвърляш, ще сееш и след една година ще идеш да женеш там и то по принципа по 60 и по 100 всяко едно левче ще ви донесе 30 или 60 или 100 лева. Взели сте един билет на лотарията сега? Много сте хитри. Без да сеете, очаквате няколко милиона лева да ви дадат. Ще отворите кисиите си. Парите? Това са семената. Ще ги хвърлиш и дощата година и ще имаш резултат от засяването. Това е Божия закон. Ако ние постъпваме така, както Бог постъпва, въпросът е разрешен. Сега въпросът не е разрешен, защото хората нямат Божията любов. Всички очакват да бъдат обичани. Сиромакът очаква друг да дойде и да оправи работите му. Ученикът ще отиде на училище с турбичката си и ще учи. Тези деца хубав пример дават. Приложете любовта като един малък потик вътре в себе си. Трябва да се вглъбявате в себе си. И ни най-малко няма да се ограничаваш. И работите ви ще вървят по-добре, отколкото сега. И в къщи, и като лекари, и като търговци, и като чиновници, каквито и да са условията. Ако сте положителни в любовта си, работите ви ще вървят. А пък дето сега работите ви не вървят, то е защото ние сме сега в пасивната любов. А пък пасивната любов има една опасност. Една вода, която е застояла, дето няма изтичане, водата се разваля. Всяка пасивна любов страда от една вътрешна развала. Любовта не търпи никакъв вътрешен застой. Тя е единствената сила в света, която не търпи никакво ограничение, никакъв застой. Ти не можеш да я отделиш. Ти не можеш да кажеш... Ако хванеш любовта, или всичко, или нищо. Ако се опиташ да вземеш едно малко пърче от любовта, тя ще ти даде такъв урок, че ще помниш през целия си живот. Това ще стане при най-малки опит да очупиш нещо от нея. Като мине любовта, ти нищо не вземай от нея, даже и косъм. По някой път ви искате да вземете един косъм от нея. Един косъм от любовта, то значи да си прочетеш смъртната присъда. Една трошичка взето от любовта, то значи да си прочетеш смъртната присъда. Тя ще ти даде толкова изобилно и ще ти каже да направиш същото. Това е закон. Та сега вие се радвайте, че обичате и не се радвайте, че ви обичат. Сега всички вие се радвате, когато вие обичате и сте недоволни, защото не ви обичат. Щом ме така? Почни да обичаш. Вие сега ще се спрете върху завършени резултати и ще кажете Хубаво! Какво ще постигна аз като обичам? Всичко ще постигнеш. Не в този живот, но пред теб седи едно велико бъдеще. Ти ще бъдеш цар, ще бъдеш философ, ще бъдеш всичко. Поет, музикант, каквото искаш. В този живот ще бъде всичко според съзнанието, според проявлението на любовта. Всичко в света иде според проявлението на любовта, според степента на любовта. Ако можеш да проявиш от любовта на ангелите, тогава всичко в тебе ще заблика, ще забликат избори, всичките ти способности и сили ще забликат. Но понеже любовта ти е малка, толкова имате. И какво имате да се безпокоите? Вие очаквате сега да ви обикнат. Когато една мома израсне в дума, баща и майка й казват да издрасне нашата мома. И след като издрасне, продават тази мома на момък. Същото е и за сина, казват да израсне нашия син. И като издрасне и не го продават, Пет горе, пет долу, от едната и другата страна продават го и почват да се чудят, защо са нещастни. Ще спрете с продаването. Като дойде някой, кажете, нямам дъщеря за продаване, за женене. Или кажете, син, нямаме за женене. Къде ще ожениш твоя син? За кого ще го ожениш? Къде ще ожениш ума и сърцето си? Кажете ми. Мъжът и жената, това са проявленията на цялото, което не можеш да разделиш. Левият триъгълник чертежа е мъжът, а десният е жената. Тук е господарят, а тук е слугинят. Тук е учителята, тук е ученикът. Тук е генералът, а тук е войникът. Учителят посочва двата триъгълника. Но това са само проявления на Бога. Тук учителят посочва кръга. Тук ти си в полюсите. Ти ще ходиш от един полюс в другия. А твоето щастие ще седи в кръга. Силата ти трябва да бъде в основната идея, в центъра. Трябва да чувстваш, че живееш Бога и че Той живее в тебе. Тая идея трябва да проникне в тебе и тогава ще бъдете същински ученици да реализирате нещата. Мнозина са ми казвали, Ти не можеш ли да туриш нещо в нас? Освен, че няма да ви туря нещо, но аз съм дошъл да вземам. Аз съм турил, турил, турил и виждам, че ако туря още едно кило отгоре, вие ще потънете някъде. Още един милиметър има до устата на съда и ще взема 10 кг и вие ще усетите, че е нещо. Значи ти си искубил нещо и тогава сте в спасителния процес. И за това Христос казва, че човек трябва да бъде щедър, да дава. Ние, като даваме, това е процес на спасение. Като даваме, ние проявяваме любовта. Това е процес на спасение. И като не даваме и не проявяваме любовта, това не е процес, това е гниене. Минаваш някъде и дадеш 10 стотинки, малко нещо. Никой не те вижда, но ти вървиш и се радваш. Бог ти казва, много добре постъпи. никой не те видя. Аз обаче те видях. Направиш една услуга и никой не те е видял. Но Бож може би с години ти помниш тази своя постъпка и като си спомниш за нея, ти се радваш. Това малкото, божественото, това е любовта. А вие чакате да ви обикнат хората тогава да проявите любовта. Хубаво е. Но вие сте поставени в синца на много опасно място. Ще ви представя една картина. Вие сте поставени като една царска дъщеря в един палат на прозореца и тя очаква един царски син да мине и да се ожени за нея. Няма да го бъде. Царските синове преминават с конете си и вие ще си умрете със своите мечтания. Не очаквайте княжески и царски синове да се оженят за вас и да ви турят на своя кабриолет. Но... Не очаквайте като Моисей да ви се даде тояга да отидете при Фараона. Вие искате като Моисей да станете. Но вие били ли сте турени като Моисей в реката, дето беше изложен на опасност да го изядат крокодилите. Моисей, когато беше в кошницата, имаше вяра и го намери царската дъщеря. Вие... Още не сте били в тази кошница и като ви постави Бог в кошницата, вие вдигате шум и Бог ви изважда от кошницата. Като ви постави Бог в стеснителни условия, вие много шум дигате. Това е кошницата. Вие казвате, беднотия не искаме. Тогава няма да ви намери фароновата дъщеря. Вие ще кажете, тая философия ние е знае. Философията на любовта, вие не я познавате, те първа сега ще я учите. Като ви говоря за шестата раса, подразбирам любовта, проявена по новия начин, за който сегашния свят има смътно понятие. Хората ще се обичат тогава както трябва. Това е шестата раса на братството. Всеки ще проявява любовта. Всеки ще иска всички да бъдат свободни. Когато някой задлъжне, когато някой е болен, то всички ще насочат ума си да бъде здрав. И светът ще бъде уреден, понеже всички ще проявяват любовта. Ще кажеш, дано да дойда до нези. Унези ще дойдат. Вие искате да бъдете зрители на Божественото. Ами, ако в шестата раса един от вас ще бъде, да кажем, едно охо, друг едно око или две очи, друг може да бъде един нос, една уста, не трябва всеки един от вас да бъде на мястото си? Оста ще станете нос, очи, уши, чело и проче. Това е за изяснение. Вие искате да ви дадат почтенно място. Като дойдат тия от честа раста, напредналите души, ще ви кажат Братко, какво искате? Ти ще станеш ухо и ще ти кажат Ти ще позволиш ли да говоря с твоето ухо? Много съм ти благодарен. Или ще кажат ще позволиш ли да погледам с твоето око? Като че ли, вие сте господари, а те са слуги. И после ще кажат. Ще благоволите ли да поговорят чрез вашите уста? Вие ще влезете в шестата раса като уста, носове, очи, уши. Това е казано иносказателно. Или... Друго яче казано, те ще бъдат учители, а вие ще бъдете ученици. Ще ви дадат известни задачи, които трябва да разрешите. Като казвам, че някой от вас ще бъдете ухо, това значи, че ще изучаваш и ще възприемаш знание. Да бъдете учи, това значи, че ще бъдете ученици да изучавате светлината в нейното възприемане. Носът подразбира, че ще изучавате науката на унеси благоухания, които се съдържат в растенията. Остата подразбира, че вие ще изучавате хранителните вещества. Ще ви кажа сега. Обичайте, за да бъдете щастливи. Няма да ви кажа обичайте, за да ви обичат. Приложете Божия закон, да обичате безвъзмезно, за да бъдете щастливи. Отче наш Бесета от учителя, държана на 28 март 1934 г. пред Общи окултен клас в София.